dalam menjalani dikulikuk kehidupan menuju Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inas'aluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma alimna ma yunfa'una wunfa'na bima'alamtana wazil ilma ikhwata aliman parahifsa rahimakumullah puji dan syukur sanantiasa kita haturkan kehadir Allah tabaraka wa ta'ala hati kita yang selalu meyakini besara dan keagungan Allah meyakini bahawa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian lisan yang selalu memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya kemudian diiringi dengan anggota badan yang selalu melakukan ketaatan semua hal itu merupakan kesatuan tiga dimensi yang menunjukkan akan ketulusan umudiyah kepada Allah dan juga kebenaran syukur dan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhirat wa zahiran wa batinah kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini Hari Jumaat, Syeirul Ayyam dan barangsiapa yang bersurat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu kalimah Allah akan bersurat pada hari sepuluh kali. Ikut Iman para besar rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam pembahasan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Tauhidil Asma'i wa Sifat Telah jelaskan sebelumnya Di antara kaedah ahli sunnati wal jamaah Bahawa Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kepada Sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dari satu sisi, nama tersebut merupakan A alam Itu simbol yang menunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai nama yang dengannya kita bisa mengenal Allah. Menunjukkan kepada Zat Yang Maha Esa. Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di sisi lain nama tersebut mengandung sifat maka setiap nama menunjukkan kepada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini masih berkaitan dengan berbagai kaidah yang uh, seputar masalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asma Allah Al-Husna yeah. sisi pendalilan yang menunjukkan kepada sifat Allah sebagaimana kita maklumi bahawa nama nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan asma'ul husna itu menunjukkan kepada sifat dan zat Allah dalam hal ini kita wajib mengimani seluruh nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran Asmaul Husna dan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengimani kandungan setiap nama dan mengimani setiap sifat yang merupakan kandungan makna dari setiap nama-nama tersebut Walau kerana itu di antara kaidah yang merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama Allah dan mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala bahwa nama Allah Asmaul Husna menunjukkan kepada zat dan sifat Allah Menunjukkan kepada Zat dan sifat Allah Allah Zat yang maha agung Yang maha Esa Dan Zat tersebut memiliki sifat Segala sifat kesempurnaan Sifat kemuliaan Maka dalam hal ini dari satu sisi sisi pendalilan yang pertama bahawa bila nama tersebut menunjukkan kepada that dan sifat maka dalam istilah ilmu aqidahnya ini dikenal dengan dalil al-mutabakah, dilala mutabakah iaitu suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna secara keseluruhan nah tapi bila salah satu dari nama Allah tersebut ya kita sebutkan kemudian menunjukkan, kita jelaskan bahawa nama tersebut menunjukkan kepada salah satu dari sifat menunjukkan kepada sifat ini dikenal dengan dilalah al-tadammun ya tapi bila nama tersebut menunjukkan kepada makna ya yang bukan makna dari sifat tapi makna yang di luar dari sifat tersebut maka ini dikana dengan dengan nama atau dengan istilah dilalah al-iltizam baik akan kita jelaskan dan berserta contohnya tapi inti permasalahannya Allah memiliki zat Allah memiliki sifat enam Allah memiliki zat Allah memiliki sifat ini yang pertama harus kita pahami ya kemudian Allah memiliki nama Allah memiliki nama enam makna secara keseluruhan yang terkandung dalam nama tersebut yaitu zat dan sifat jadi nama itu menunjukkan kepada zat dan sifat ya ini makna yang ya, secara menyeluruh zat dan sifat nah, bila kita katakan sebagai contoh nama Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq yeah. al-khaliq artinya sang pencipta muha mencipta ta'im al-sunam mengatakan nama al-khaliq nama Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq bila kita katakan bahawa nama ini menunjukkan kepada zat dan sifat Allah Baik. nama al-khaliq menunjukkan kepada zat dan sifat Allah Al-Khaliq penciptaan penciptaan sifat Allah namanya Al-Khaliq. Baik. Diulangi. Al-Khaliq salah satu dari Asmaul Husna. Bila dikatakan bahawa nama Allah Al-Khaliq menunjukkan kepada zat yang memiliki sifat dan menunjukkan kepada sifat yang ada pada zat tersebut, yaitu dalam hal ini sifat al khalqu penciptaan. Maka dalam istilah ilmu tauhidnya ini dikena dengan dilalah mutawakka. Kena nama tersebut menunjukkan kepada makna secara keseluruhan. Kena makna secara keseluruhan adalah zat dan sifat. Baik. Tapi bila kita katakan Al-Khaliq Menunjukkan kepada sifat Al-Khalqu Atau Ya Bukan dan ya Atau Berarti terpisah Al-Khaliq Menunjukkan kepada Zat Allah Ya karena Zat dia memiliki nama dan sifat Dia menunjukkan kepada That Allah Maka Dalam istilah Ilmu akidahnya Dinamakan Dilalah Tadamun Iaitu Yang mencakup Kerana Al-Khalqu Salah satu dari Makna Al-Khaliq Ya Begitu juga That merupakan Salah satu Ya Makna yang terkandung dalam Al-Khaliq Nama Allah Al-Khaliq Baik Dari sisi yang ketiga Bila kita katakan Al-Khaliq Al-Khaliq artinya yang maha mencipta Menunjukkan kepada sifat Al-Qudrah dan al-ilmu dan kita memahami ilmu bukanlah penciptaan qudrah bukan juga ya sifat penciptaan semua orang memahami penciptaan berbeda dengan ilmu dan qudrah berarti ilmu dan qudrah makna yang di luar dari al-khalqu ilmu dan qudrah makna yang di luar dari al-khalqu tapi al-khalqu penciptaan menunjukkan kepada sifat al-ilmu wal-qudrah ya itu suatu kelaziman maka dinamakan dilalatul iltizam karena keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat al-khalqu penciptaan yang memiliki nama al-khaliq yang maha mencipta ya itu menunjukkan kepada Sifat al ilmu dan sifat al kudrah. Kenapa demikian? Kena mustahil, ya. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan tanpa kudrah dan ilmu. Nah, maka penciptaan merupakan sifat Allah. Menunjukkan bahawa Allah itu Menciptakan dengan ilmu dan kudratnya Jadi semua yang Allah ciptakan Allah ketahui Dan semua yang Allah ciptakan Dengan kudrat Allah Nah, nah. Berbeda dengan sisi pendalian Yang pertama tadi Itu namanya mutabakah Karena makna secara keseluruhan Sesuai ya Dari semua sisi Atau mencakup dari semua sisi Al-Khaliq ya Al-Khaliq itu nama Allah Itu menunjukkan kepada zat Allah Ya Allah memiliki zat Dan zat tersebut memiliki sifat apa sifatnya di antaranya Al-Khalqu karena namanya Al-Khaliq sifatnya Al-Khalqu Baik Dan itu makna yang secara keseluruhan zat atau kandungan makna secara keseluruhan menunjukkan pada that, menunjukkan kepada sifat tapi kalau kita pisahkan kita hanya menyebutkan saja bahawa Al-Khaliq Al-Khaliq artinya sang pencipta itu menunjukkan kepada sifat ya, sudah, titik berarti dari sisi pendalilan dinamakan Dilalah Tadamun itu yang mencakup karena penciptaan menunjukkan kepada sifat al-khalqu itu sebagian dari makna al-khaliq sebagian dari makna al-khaliq ya sebagian dari makna al-khaliq begitu juga kalau bila kita katakan bahwa nama Allah al-khaliq menunjukkan kepada that Allah titik ya berarti itu juga Sisi pendalilannya namakan tablun hanya mencakup satu makna saja. Kalau yang pertama tadi seluruh makna, zat dan sifat. Kalau yang kedua ini zat atau sifat. Yang ketiga tadi kelazimannya itu yaitu makna yang di luar dari nama yang menunjukkan pada sifat yang di luar dari maknanya. Nama yang menunjukkan kepada sifat yang di luar dari namanya Kenapa demikian? Karena ilmu dan kudrat Ilmu dan kudrat itu sifat Allah Nama Allah Al-Alim Nama Allah Al-Qadir Nah Sifat Allah Al-Khalqu Dan nama Allah Al-Khaliq ya. Jadi sifat Al-Khalqu itu menunjukkan kepada ilmu dan menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada Al-Qudrah Karena Allah menciptakan dengan kudratnya Ya Allah yang maha kuasa Dan Allah juga menciptakan ilmunya Sehingga kita lihat bagaimana ciptaan alam semesta ini Luar biasa, subhanallah Begitu indahnya, rapinya dan subhanallah Ya Nah Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini Mari kita cermati Ya Dalam surat At-Talaq Ayat 12 Allah menjelaskan Dia lah menciptakan langit dan bumi Allahul ladhi Khalaqa Sab'a samawatin Wa minal ardi Mithlahunna Yatanazalul amru baynahunna li ta'lamu an Allah ala kulli syai'in qadir wa an Allah qad ahata bi kulli syai'in Baik. Mari kita cermati Ini penting sekali. Jadi sebenarnya memahami asma wa ini luar biasa akan memberi membuka pada kita ya ma'rifatullah akan kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kita belajar asma'ul asma husna itu hanya dari senandungkan saja, dihafal senandungkan selesai, maka tidak membekas, demi Allah tidak membekas dalam diri kita kenapa makna yang terkandung dalam asma'ul husna tidak kita pahami itu nama bukan nama yang kosong nama bukan nama yang gersang ya. nama yang mengandung makna keagungan, kebesaran, hikmah, yang dengannya kita akan kenal kepada Allah, keagungan, kebesarannya. Nah, ini salah satu. Ya. Contoh, takkan Allah mengatakan, Allah yang menciptakan tujuh lapis, tujuh tingkat, ya, tujuh tingkat langit, sabah samawat. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ dan juga seperti itu juga ya tujuh tingkat atau tujuh lapis bumi Allah ciptakan. Kemudian perintah Allah ya tanazzalu amru bainahum. Ya, perintah Allah turun di antara itu ya langit dan bumi. Allah utus Jibril. Instruksi dari Allah ya dengan para malaikat kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW alaihi Baik. Kenapa Allah Ya, lakukan hal itu. Di antara hikmahnya agar kita hamba Allah ini mengetahui. Apa yang kita ketahui? Simak ayatnya. Lita'lamu. Ya. Lita'lamu agar kita mengetahui. Ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahawa kita harus belajar tentang asma wa sifat ini, mengenal Allah. Ya. Lita'lamu Agar kalian mengetahui Apa yang diketahui? Anna Allah ala kulli Shayin qadir Ini yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, Maha kuasa atas segala sesuatu Apa lagi yang kita ketahui? Wa anna Qad kad ahata bi kulli syai'in ilma Agar kalian mengetahui Bahawa Allah memiliki ilmu yang meliputi seluruhnya. Enggak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana korelasi antara awal ayat dengan akhir ayat. Allah menyebutkan di awal ayat Allahu allazi khalaqa, khalaq. Perbuatan Allah berarti sifat Allah al-khaliq, nama Allah al-Khaliq. Allah khaliq kulli syai. Allah yang menciptakan tujuh tingkat langit dan tujuh lapis bumi semua hal itu agar kalian mengetahui bahawa Allah itu maha kuasa qadir sifatnya Qudrah. agar kalian mengetahui bahawa Allah itu memiliki ilmu yang luas yang tidak satu pun lupa dari ilmu Allah semua yang diciptakan sesuai dengan ilmunya Subhanallah. sementara kita mengetahui kudrat dan ilmu bukanlah penciptaan tapi penciptaan menunjukkan kepada ilmu dan kudrat ya subhanallah ya. kalau begini kita memahami asma wa sifat luar biasa ya tapi selama ini didoktrin tapi tidak dipahami ya sifat Allah sudah hafal sekian selesai ya, 10 tambah 10 kurang lebih atau lebih ya selesai di doktrin kita ada kerja seperti itu tapi tidak dipahamkan kepada kita bagaimana keagungan, kebesaran makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut dan sifat-sifatnya ya. makanya tingkat ma'rifah ma kita kepada Allah ya, sangat rendah sekali nah. maka kita harus ubah Sistem pembelajaran dan doktrin seberadah asmaul husna harus dirubah. Bagaimana perubahan ini harus sesuai dengan metode Al-Quran dan Hadis. Ini yang menyebabkan kenapa generasi pertama dari kalangan umat ini menjadi generasi pilihan yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka adalah generasi yang paling kenal kepada Allah setelah Rasulnya? ini menjadikan bagaimana Rasulullah SAW menjadi atqakum wa a'lamukum inni ka tar sallallahu atqakum wa a'lamukum billah saya orang yang paling bertakwa dan paling ya memiliki makrifah ilmu tentang Allah kenapa ya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kenal kepada Allah maka mulai dari sekarang saya mengajak diri pribadi dan kita semua para pemirsa para pendengar di mana saja tak takkala membaca Al-Quran perhatikan ya pahami kenapa Allah menyebutkan mengakhiri banyak ayat wassami'un basir Alimul hakim al-azizul ghafur Al azizul rahim al-azizul hakim subhanallah ya Samiul, sami'un basir ada apa ini? ya apakah ya sekadar hanya seperti yang dibaca begitu tidak Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita seorang hamba mengenal sang pencipta yang menciptakan kita yang kita ibadati sehingga tertanam dalam diri kita keagungan, kebesaran kepada sang pencipta jika demikian ya tentu segala apa yang kita lakukan apa yang kita ucapkan apa yang ya, berbagai aktivitas yang saya lakukan selalu menghadirkan makna-makna kebesaran itu ini merupakan ya kompas yang akan mengarahkan perjalanan hidup ini adalah rambu rambu yang terus akan yang memandu kita untuk berjalan memberingatkan kita dan terus memotivasi untuk selalu beramal beramal, beramal berusaha, mengagungkan Allah terus membenahi diri, menanamkan kecintaan keagungan membersihkan diri nah sehingga begitu datang perintah Allah samianna wa ta'ana begitu datang larangannya samianna wa ta'ana kita tinggalkan perintah dilaksanakan ini efeknya baik ikhuta liman fa'insa rahimahkumullah jadi al-khalq menunjukkan pada sifat al-khali menunjukkan pada sifat al-khalq contoh yang lain Al-Hayyuh Al-Hayyuh Menunjukkan kepada yaitu nama Allah Al-Hayyuh yang maha hidup ya, Hidup yang Sempurna Yang tidak didahului oleh Ketidakadaan ya, Ketiadaan Dan tidak akan berakhir dengan kefanaan ya, Hayatul kamilah Sebagai yang kita jelaskan Al-Hayyuh wal-Hayyuh al-Qayyuh Nah, kita katakan al hayyu salah satu dari nama Allah Menunjukkan kepada zat dan sifat Allah Al-Hayatu Ya, Al-Hayatu kehidupan Kehidupan yang sempurna Nah Kehidupan yang sempurna Taib Maka sisi yang pertama bila kita katakan bahawa Al-Hayyu menunjukkan kepada Zat Allah yang Maha Suci yang memiliki sifat yang sempurna dan menunjukkan kepada sifat Al-Hayatu, Al-Kamilah sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah jadi Zat yang Maha Hidup Naam wa tawakkal al-hayyilladhi hayy la yamutawakkal aklim kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati naam taib ini dinamakan dengan istilah dilalah mutabakah kerana itulah makna secara keseluruhan menunjukkan kepada zat dan menunjukkan pada sifat taib bila kita katakan bahawa al hayy Menunjukkan kepada That Allah yang Maha sempurna, Maha suci Titik Ya Maka Sisi pendalil ini namakan At-Tadamun Karena That Allah yang Maha suci tersebut Merupakan salah satu Bukan makna keseluruhan Salah satu dari Makna Yang terkandung dalam Nama Allah Al-Hayyu Iaitu yang maha hidup begitu juga bila kita katakan nama Allah Al-Hayyu menunjukkan kepada sifat Al-Hayatu titik ya maka kita katakan ini sisi pendalian namanya Tadamun Tadamun itu yang mencakup, yang mengandung Karena itu salah satu kandungan dari makna nama Allah Al-Hayyu baik bila kita katakan bahawa Nama Allah Al-Hay menunjukkan kepada sifat Al-Sam'u Al-Basaru Al-Ilmu Ya Al-Qudratu Al-Kalam Ya Ini Sisi pendalilnya dinamakan Al-Iltizam Itu satu kelaziman Kerana hidup yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Hidup yang sempurna itu Ya hidup yang memiliki pendengaran Penglihatan ilmu dan kalam kalau ada makhluk hidup ya walillahi al-masalul ada sesuatu yang hidup ya kehidupan manusia kehidupan makhluk Allah yang menciptakan ya kehidupan makhluk kehidupan yang sangat terbatas yang kurang di antara makhluk hidup manusia ada yang mungkin tidak bisa bicara bisu tidak bisa mendengar tidak bisa melihat lemah dia hidup tapi hidup yang sangat terbatas tapi berbeda dengan Allah al khaliq al hayy al azim Allah yang maha hidup yang menciptakan yang maha agung kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kefanaan hidup yang sempurna maka kehidupan yang sempurna melazimkan adanya ilmu yang luas pendengaran yang mendengar segala suara. Penglihatan yang tidak ada luput dari penglihatan Allah dan berbicara. Ya. Makanya sesembahan selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemunduran. Nah, tidak memiliki sesuatu Ikhuta lima rahimakumullah Taib Contoh yang lain Ya Contoh Udah bisa dipahami Dan ini menjadi kunci kita untuk Memahami asma Allah Al-Husna Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Taib Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Kita katakan bahawa Ar-Rahman Menunjukkan kepada Zat Allah yang maha sempurna Maha suci Dan menunjukkan kepada Sifat Ar-Rahmah rahmatun wasi'ah rahmat yang luas dan rahmat yang spesial rahmat yang luas untuk siapa seluruh man manusia wa rahmati wasi'at kullasyai rahmatku meliputi segala sesuatu dia rahmat yang spesial bagi orang yang beriman nah rahman yang luas rahim yang spesial bagi orang yang beriman Baik, kita katakan Ar-Rahman Nama Allah Al-Husna Menunjukkan kepada Zat Allah Yang Maha Suci, Maha Sempurna Dan menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah Ini berarti sisi pendalilannya dinamakan Mutabakah Kerana mencakup seluruh maknanya Baik, bila kita katakan bahawa Nama Allah Al uh, naam, Nama Allah tadi ar Rahman menunjukkan kepada that Allah yang maha sempurna yang memilih sikir, sifat si pelrahmat that yang maha sempurna, tidak? Itu berarti sisi pandalinya makan tablun, karena itu sebagiannya kandungan dari nama tersebut. Bila dikatakan bahawa nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Titik. Ya, tidak ada au nya atau dan-nya. Ya. Maka kita katakan sisi pendalil ini namakan Tawammun kerana itu salah satu yang tercantum yang terkandung dalam makna nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya. tapi bila kita katakan ar-rahmah menunjukkan kepada sifat al-ihsan kebaikan qabil au maghfirah keampunan ya yeah. menunjukkan kepada sifat al-mahabbah ya yeah. wa qabilu taubah Yeah. menunjukkan kepada sifat al-lutf kelembutan Allah kebaikan Allah kasih sayang Allah kecintaan Allah naam dan subhanallah al-afu kema'afan wal-maghfirah dan keampunan kenapa demikian? karena Allah yang rahman rahim rahmat dunia wal-akhirah karena sifat rahmat tersebut maka tidak satupun dari makhluk ini kecuali sampai kepada-Nya rahmat Allah secara umum dan itu menunjukkan pada sifat apa? Ya, ihsan, kebaikan Allah. Maka di antara nama Allah Al-Muhsin. Ya, sehingga kebaikan Allah tanpa batas. Naam menunjukkan mahabbah kecintaan Allah kepada al iman mahabbah rahmah yang spesial ya. sehingga mereka beriman melakukan ketaatan Allah akan cintai mereka maka mereka akan menjadi wali Allah ya. dibimbing oleh Allah dijaga oleh Allah subhanallah akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada sifat maghfirah keampunan. Ya. Yeah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Yeah. Kul ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru ad-dhunuba jami'a. Nah, yaghfiru ad-dhunuba jami'a. Nahuwal ghafurur rahim. Ya yani, ghafurur rahim. Berarti ghafur Al-Rahim Nama Allah Rahim Menunjukkan penasibat Al-Malqifira Allah menerima Keampunan Allah memaafkan hambanya Maka tidak ada bagi kita Istilah berputus asa Subhanallah Lihat bagaimana Korelasinya Nah Nah Ini Metodologi Konsep yang benar Dalam memahami Tauhid Asma'wasim kalau kita belajar seperti itu insyaallah hidupnya akan terasa subhanallah luar biasa Nah orang yang kenal kepada Allah makrifatullah yang merupakan makrifat kepada Allah itu merupakan ya kebutuhan batin kita tapi bagaimana kita bisa kenal kepada Allah ya mempelajari nama-nama Allah jadi Tadkala kita mempelai nama Allah itu hal sebenarnya yang sangat simpel dan mudah Tapi tadkala metodologi yang digunakan Ahlul kalam main akal-akalan ya, Sehingga menyebabkan mereka menolak sifat-sifat Allah Ini yang menyebabkan ya, Yang namanya kesesatan dan kepahaman, pemahaman yang nyelenek Dan jauhnya diri dari pengagungan kepada Allah Kerana yang digunakan metodologi kalam bukan Al-Quran dan digunakan metodologi yang diadopsi dari teori-teori filsafat Kemudian Ya Disatukan Dengan berbagai teori-teori yang muncul Ahlul Kalam Menjadilah istilah filsafat Islam kata mereka Atau Ahlul Kalam Kayak Nah itu yang diterapkan Lalu mereka menganalogikan, mengkiaskan Mereka berbicara tentang Allah Sang Pencipta tapi menggunakan rumus makhluk yang diciptakan. Ya, kenapa tidak akan menyelenehnya? Kalau kita tetapkan begini, oh berarti menyerupai makhluk. Allah tidak menyerupai makhluk, berarti yang enggak boleh secara zahirnya harus ditakwil. Kan begitu. Contoh asma nama sifat Allah istawa 'alal arsy. Kalau Allah istawa 'alal arsy yang dipahaminya adalah Ya, Raja duduk di atas hingga sananya Itu istawa alal ars Itu yang dipahami menurut akalnya. Ya, Lalu dia menggunakan Ya rumus itu Untuk memahami sifat Allah Lalu dikiaskan, dianalogikan Istawa alal ars Oh enggak, bukan istawa hakiki Itu majazi itu enggak hakiki, Allah tidak istiwa Muncullah istilah-istilah yang lain Untuk membenarkan Allah, oh, berarti Allah tidak punya tempat Terus seperti itu kenapa demikian kenapa tidak tetapkan secara hakikinya kalau ditetapkan nanti berarti menyerupai kerana mereka kita memahami kata mereka ya sifat istiwa itu ya duduk di atas aras berarti kan butuh kepada aras arasnya lebih besar berarti aras meliputi yang duduk di atasnya begitu mulai akal-akal mereka ya dia akal-akali tidak dipahami dengan akal yang menjadikan dia akal-akali apa yang terjadi ya ditakwil itulah istilah takwil menurut mereka jadi kalau kita mendengar dalam hasbah sifat itu ada dua konsep utama ditakwil itu ditafwid inilah takwil bukan itu akidah asy'ari sun itu akidah ahlul kalam bukan itu akidah salafus saleh ya yang menta'wil-ta'wil sifat itu itu akidahnya ahlul kalam dengan berbagai sekte-sekte yang mengingkari sifat baik secara keseluruhan atau sebagian atau ya, mengingkari secara ya, keseluruhan akidah alis sunnah akidah rasulullah akidah para sahabatnya seperti ya yang diutarakan tadi ini ayat terdapat di dalamnya nama-nama sifat Allah yang ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya maka istawa alal arsh dalam tujuh ilam Al-Quran ditetapkan ya Allah memiliki istiwa ini spesial yang menunjukkan kepada sifat ketinggian yang spesial kerana sifat Allah secara mutlak adalah Allah maha tinggi tinggi ya yeah. mutlak zat Allah maha tinggi tapi istiwa alal arsh ini merupakan tinggi yang spesial yang khusus jadi ada ketinggian yang mutlak secara umum dan yang secara khusus nah, karena Allah mengatakan cuma setawak leluh nah, ahlul kan ditawin istawak o istawa, o istawak berkuasa tujuannya apa? ingin mengingkari, ingin lari dari persepsi yang negatif tadi ya ingin lari tapi terjunuskan kebatilan yang lain ya jadi lari dari mulut buaya masuk ke oh, mulut singa lari dari suatu kesesatan jatuh pada kesesatan yang lain ingin lari dari tashbih sebagai menungkakan tajisim, lah jatuh kepada ta'atil, persepsinya kalau ditetapkan sarul zuhir ini akan menyerupai menyerupakan Allah dengan makhluk Allah lesa kami selisai itu yang diambil, sebagian yang dipotong ayahnya lesa kami selisai, selesai tidak ada yang serupa dengan Allah tapi dilanjutkan ayatnya bahwa samial basir ini menetapkan ini menafikan digabungkan jadi ada yang ditetapkan ada yang nafikan ada yang dinafikan ditetapkan yang dinafikan am menyerupai itu dinafikan tidak serupa dengan makhluk tapi tatkala menafikan tasybih jangan menafikan sifat ditetapkan Allah di Allah menetapkan Wa wassamial basir berarti Allah punya pendengaran dan Allah punya penglihatan طيب apa yang terjadi ya ditakwil istaula kalau ditakwil dita berarti secara otomatis secara spontanitas itu dah diingkari sifat tadi karena tidak lagi istawa hakiki yang aja istaula berarti itu ta'atil itulah perumpamaan orang-orang ahli kalam itu lari dari mulut buaya masuk ke mulut singa itu modelnya satu kebatilan kebatilan kenapa karena yang digunakan di dalam membahas akidah tentang ma'rifatullah ini perkara yang gaib itu menggunakan standar atau rumus yang digunakan dalam membahas makhluk hidup yang tampak bisa dilihat bisa didengar, bisa diraba ya, beda rumusnya tidak sama teorinya tidak sama ya nah, ini harus paham oleh karena itu dari apa yang kita sampaikan tadi, satu kesimpulan. Ini yang harus ya, jangan luput. Berta bila nama-nama tadi. Nama Allah seluruhnya, ya. Indekal dengan 99 nama, Dan itu bukan itu saja, ya. Lebih dari itu. Tapi yang keutamaannya seperti kita akan jelaskan para sifat yang menghafalnya, memahaminya mengimaninya yang beribadah dengan nama tersebut bertawasu dengan nama tersebut dan beribadah kepada Allah bahkan masuk surga berarti seluruh nama Allah menunjukkan kepada sifat bahkan yang menunjukkan kepada dat Allah, menunjukkan kepada sifat Allah bahkan satu nama bisa menunjukkan kepada lebih dari dua dan tiga sifat subhanallah berarti kalau begitu banyak ya sifat Allah, banyak Kenapa dibatasi? Siapa yang dibatasi? Ya Kenapa dibatasi? Untuk ya. yang dipelajari sudah 10 kali 10 selesai Eh, bukan 10 kali 10 10 tambah 10, ya 10, 10 Itu yang didoktrinkan kepada kita sebelumnya Subhanallah ya. Kalau begitu, ya telah menyelisi tuntunan Al-Quran, termasuknya ka'idah dan konsep aqidah alisunnati wal Jama'ah yang meyakini bahawa setiap nama menunjukkan pada sifat. Ya, bahkan Allah menyebutkan sifat-sifat yang lain yang, ya, tidak uh, diambil dari sifat itu nama Allah. Ya, seperti itu. Jadi menunjukkan menjelisih perbuatan, menunjukkan pada sifat, tapi bukan sebagai nama. Ya, Karena nama ini spesial, khusus. Nah. Allah memiliki sifat kalam, perkataan. Akan tetapi, nama Allah bukan mutakallim. Jadi ya, nama Allah bukan mutakallim. Itu bukan asmaul husna, ya. Tapi sifat Allah adalah kalam. Nama. Karena kaedahnya setiap nama Perlu catat setiap nama menunjukkan kepada sifat Taib Bukan sebaliknya Tidak setiap sifat menunjukkan nama Saya ulangi Setiap nama menunjukkan sifat Dan setiap, tidak setiap sifat menunjukkan nama Ya contoh tadi kalau kita katakan ya sami'un basirun alimun ya ini nama Allah menunjukkan kepada sam'un pendengaran basarun penglihatan dan ilmun tapi diantara sifat Allah namanya kalam perkataan Karena Allah menyebutkan nama Al-Quran wa in ahadun minan musyriki nastajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah kalam Allah dan kita mengatakan Al-Quran kalam Allah ya وكلم الله موسى تكليما Allah berbicara langsung pada Musa Allah, Musa mendengar ya perkataan Allah Bahkan nabi juga mendengar perkataan Allah tatkala miraj tatkala Allah mewajibkan kepada nabi kita salat pertama 50 waktu kemudian dikurangi terus dispensasi dapat keringanan menjadi 5 ya baru lang kali nabi naik karena Allah Maha tinggi mendengar ya Allah kalah berbicara tapi nama Allah bukanlah mutakallim naam nama Allah bukan mutakallim kerana nama itu lebih spesial ya taib contoh juga di antara sifat Allah irada irada kehendak irada Nah, pa'alu lima yurid. Nah iradah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala idha arada shay'an ayakula kun faya apabila menginginkan sesuatu Allah mengatakan kun jadilah maka akan jadi sifat Allah iradah ya tapi bukanlah nama Allah al-murid ya iradah kemudian al-murid bukan nama Allah sifat iradah ya seperti itu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Mahabbah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Nuzul. Ya. Nuzul. Sungguh besar kalau Allah Subhanahu Wa Taala turun. Tapi bukanlah nama Allah An-Nazil. Ya. Tidak ada nama Allah Nazil. Jadi kesimpulannya Nama itu lebih spesial Nama menunjukkan pada sifat Dan sifat tidak Mesti menunjukkan pada ah, butir, Mesti menunjukkan pada nama nah, Tapi Setiap nama Pasti menunjukkan pada sifat Taib Al-Istiwa Ya, Istiwa sifat Allah Al-Ars -al tinggi di atas Ars Tapi nama Allah bukanlah Al-Mustawi Ya Tapi nama Allah Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al Ya, itu itu Asma'ul Husna Baik, ikut al-Iman Wa'amsa Rahimahkumullah Kemudian, ya Kita tunjukkan lagi sedikit Di antara kaedah yang harus kita pahami dalam hal ini Adalah Ya ini memperkuat pernyataan yang barusan kita sampaikan bahawa setiap nama itu menunjukkan pada sifat dan tidak setiap sifat menunjukkan pada makna eh, pada nama bahawa nama Allah itu ya tauqifiah, la majalla lil akhl fiha. Jadi nama Allah itu semuanya tauqifiah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dalil artinya ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan itu sebagai nama ya yeah. tidak ada peluang ya yeah. tidak ada rana bagi akal untuk merekayasa nah maka dikatakan diantara contoh Al-Qadim Al-Qadim bukan nama Allah ya yeah. al-qadim yang bahkan sebagian ahlul kalam mengatakan menunjukkan pada al-qidam ini sifat qidam ini masyhur di kalangan ya ahlul kalam ya yeah. al-qidam tapi nama Allah al-awwal al-akhir al-awwal wa qabla ka shay wal-akhir wa ba'da ka shay dan ini menunjukkan Al-awwal yang tiada Satupun Makhluk sebelumnya Tapi Qadim Itu maknanya tidak sempurna Adapun nama Allah Al-Husna yang terbaik Al-Qadim Itu menunjukkan sesuatu mungkin ya Juga Terdahulu Tapi masih ada yang dahulu oleh yang lain Pelopakorma Yang lama Kemudian Bila itu telah berlalu waktu akan menjadi qadim datang lagi yang baru hatta ada kal urjunil ya. jadi kita lihat bulan bulan itu bulan sabit bulan bagaimana ya pertama muncul sabit terus berkembang kembali lagi seperti kurma pelopa kurma yang telah ya yang telah lama tadi ya seperti itu ada kal Urjun yang قدیم Urjun yang Plavakarma yang al yang sebelumnya ada. Datang lagi yang baru. Yang pertama qadim bagi yang kedua. Datang yang kedua, yang pertama jadi qadim. Datang yang ketiga, perubahan terus Plavakarma, yang baru yang lama begitu muncul maka yang kedua jadi qadim. Datang yang ketiga, yang keempat yang ketiga menjadi qadim. Berarti ada sesuatu mendahuluinya sementara Allah al-Awwal, al "wa laysa qablaka shay'". Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Allah wal-Awwalu al wal-Akhiru wal-Zahir wal-Batin. Al-Awwalu wa laysa qablaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal-Akhiru laysa ba'daka shay'. Naam. Maka kita katakan, maka ahli sunnah mengatakan tidak mengatakan kidam. Tidak mengatakan Subhanahu wa ta'ala kidam, tapi al-Awwal. Kenapa demikian? Kenapa mana kidam itu? dan nanti masyhur ni paling masyhur ya nama dia yang masyhur di kalangan ahli kalam. Ya, maka kita dari kelas diajarkan tentang sebab 20 itu kan qidam baqa kan begitu ya. Nah, tapi Allah mengatakan al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. -ba Baik. Kenapa dia katakan qadim segala Allah? Karena makna dia tidak sempurna. Ada sesuatu yang mendahuluinya. Sementara Allah ya, Allah kan. Nah, Allahu kan wa lam yakun shay'un qabluhu Begitu dalam hadis Allah telah ada dan tidak ada sesuatu yang mendahuluinya dan tidak ada sesuatu yang bersamanya Naam Maka asma Allah tauqifiyah begitu juga tidak dinamakan Allah faqih ya Tapi dinamakan al-alim ya al-alim kendati al-fiqh juga pemahaman bagian dari ilmu tapi Allah maka al-alim nah jadi tawqifiyah maksud tawqifiyah itu adalah ya sesuai apa yang tertara dalam Al-Quran Hadis ada dalilnya tidak bisa direkayasa nah maka ini juga pelajar bagi tidak boleh kita menamakan menyewatkan nama atau mengistilahkan menggunakan istilah istilah nama yang mungkin nama-nama ters yang familiar di kalangan manusia ya gitu ya ada sebagian Allah itu gaul macam-macam itu istilah orang yang tidak beradab kepada Allah Tak kalau memahami kaidah ini maka kita akan paham tidak boleh kita sembarangan menggunakan lafaz ungkapan dalam mensifati Allah ada dasarnya ya jelas ini berbicara tentang Allah ya sang pencipta Maka nama Allah tauqifiyah tidak ada rana untuk berlogika penakal akal-akalad ya. Maka akidah li sunnah ya sebagaimana kata Imam Ahmad nasifullah bima wasafa bi nafsihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala natajawazul quran wasunnah. Kita mensifati Allah dengan apa yang tertalam Al-Quran yang disipati oleh Allah Subhanahuwataala dan dengan apa yang disipati oleh Rasulullah Sallam kita tidak akan ya mendahului tidak akan ya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Kena Allah melarang kita jangan sampai kita berbicara tentang perkara yang yang qayb, yang tidak kita ketahui dengan hanya sekedar dengan akal, ya tanpa ilmu. Gak boleh kita ikuti dengan hal yang hal yang seperti itu. Qala Subhanahu Wala Taqfu Maaleesala Kabiil. Jangan kau ikuti apa yang tidak engkau ketahui. Ya. Yeah. Inna Samaa ah, Wal Bal Wal Fuadaa. Keluarga itu kan an maswulah. Sesungguhnya Samaa ah, pendengaran, Wal Bal penglihatan, Wal Fuadaan hati. Semua akan ditanya oleh Allah. Ya. Yeah. Kamu jangan melayan mengatakan Allah mengatakan, Antum alamu amilah'. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Kok berani sekali kalian mengatakan ini suatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah mencelah, ya, bahkan menggandingkan, ya, termasuk dosa besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kerana Allah menggandengkan bahawa perbuatan syirik berbicara tanpa ilmu tentang Allah dengan perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, "Kul Inna ma Rabbi al Fawahisha ma al minha wa ma baatana wal isma wal bagiya bi ghairi al haq wa an tu shirku ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu ala Laahi mala. Tahu tak? Dalam surat Al-Araf, ayat 33 katakanlah Muhammad sesungguhnya robku telah mengharamkan al alfawahi semua kekejian ya ma'zahara hawa wa'batan ya ma'asyat semuanya kekejian semua kemungkaran yang lahir dan batin ya yang tampak dan tersembunyi wal-ifm dan dosa wal-bagi kezuliman na'am bidhalil hak kezuliman betapa banyak kezuliman zaman sekarang ya sampai seorang yang bagaimana menzulimi saudaranya menumpahkan darahnya ya Subhanallah, dengan mudah menumpahkan darahnya. Hal yang saleh, dosa besar akan dipertanggungkan di sisi Allah. Pertama sekali yang diadili di hadapan Allah tentang masalah darah, ini hubungan antara manusia sama manusia. Hati-hati itu yang membunuh orang yang tidak bersalah, ya, akan diadili pertama sekali. Ya. Akan diadili darah yang tertumpah akan diadili. Tapi antara kita dengan Allah salat. Awwalumayuhasabu alhil abdu yaumul qiyamah salat tapi antara manusia sama manusia darah dah siap kita dah siap itu para pembunuh menumpahkan darah saudaranya ya siap keadilan yang maha adil anda bisa luput di dunia ini tapi tidak akan luput pengadilan Allah yang maha adil ya tidak akan luput anda mungkin tidak terjerat hukum tapi hukum Allah menunggu Diadili ya. Tidak akan bergeser ya. Tidak akan bisa melangkah Sampai selesai Pengadilan yang maha adil Kenapa ditumpahkan darahnya Kenapa dibunuh Naam Zaman sekarang ini Darah manusia lebih murah Dari darah ayam Na'udzubillah Na'udzubillah ya. Apa sedang terjadi Salallahu salam al-afiat kemudian den wa antusyriku billahi ma lam yunazzir bi sultana keburukan kesyirikan yang tidak pernah diturunkan memang kesyirikan tidak pernah ada dalil dan yang membenarkannya ini menjelaskan bahawa perbuatan itu memang sama tidak ada dalilnya bukan berarti kalau dalilnya ada ada berarti boleh bukan itu maksudnya ya kalau siapa yang memahami seperti itu berarti kalau ada dalil yang membolehkan berarti boleh ya enggak boleh memang syirik itu tidak ada dalilnya ini mempertegas bahawa memang syirik itu memang tidak ada dalil membolehkan kesyirikan Kemudian wan takul walulaih malah tak alamul. Angka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu digandengkan oleh perbuatan syirik dosa yang paling besar. Kau boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa besar. Nah, ya khataman para rasulahmukmulah itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat dan menambah iman kita menambah makrifat kepada Allah dan menambah keyakinan akidah kita terhadap kebenaran akidah al kemudian kita berpegang teguh dengan akidah tersebut ya, demikian Barakulah Fikum Wallahu A'lam Na am. Na am. baik, syukur atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan asma wa sifat yang mudah-mudahan memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih mengenai akhidah of sunnah wal jemaah ini baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya sekali lagi silakan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat 0819896543 dan untuk pertanyaan saya langsung setelah kami angkat silakan. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon Di 021-823-6543 Baik kesempatan pertama Kami ajukan terlebih dahulu Pertanyaan di layanan singkat, Ustaz Namun ada pertanyaan Dari Bapak Nana Yang berada di Pondok Gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Ya Ustaz Pada surat Apolak Ayat yang ke-12, mengapa pada ayat tersebut di atas semua kata Allah tidak ditulis dengan Al-Khalq? Apakah ini juga menunjukkan dari semua asma'ul husna kata Allah merupakan kata yang menunjukkan paling mulia dan paling suci bagi seluruh nama dan sifat Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Pak Nana ya di Pondok Gede Barakalawi atas pertanyaannya. Jadi kenapa dalam surat tolak uh, ayat 12 sedin sebelumnya sebutkan nama Allah ya. Uh, kemudian apakah hal yang seperti itu menunjukkan bahkan semua nama tersebut kembali kepada ya Allah? Allahu'alam di antara hikmah kanan betul dia sebutkan ya kemudian terakhir setelah itu hanya sebut Allahuladzi khalaqa sab'a samawat kemudian ya sebelumnya nama Allah Allah kan begitu tidak diragukan bahawa seluruh asma'ullah al-husna yang kembali kepada Allah huwa Allahuladzi huwa Allah aladzi la ilaha illahuwa alimul ghibi wasshahada warahmanul rahim huwa Allah ya Allah la ilaha ilah wal hayul qayyum jadi na'am itu nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah dalam nama yeah. Allah kaya, Abdullah dan Allah itu miliki nama Allah menunjukkan padatnya maha kuasa al-uluhiyah yang dicintai dan ubudiyah yang diibadati Nama. al-ilah di antara nama Allah al-khaliq jadi seluruh asmaul husna maka Allah menyebutkan walillah lihat walillahil asmaul husna perhatikan ini walillah Allah tidak menyebutkan ya walirabbih ya tidak sebutkan walil khaliqi asmaul husna ya walirrahman asmaul husna tidak tapi di sini Allah menyebutkan walillahil asmaul husna walillahil asmaul husna paduhu biha nah lahul asai Allah lahul asmaul husna jadi nah suluru nama-nama Allah itu ya kembali kepada Allah ya asmaul husna jadi tidak diragukan Bahawa semua nama-nama tersebut dan sifat, -sifat tersebut merupakan sifat bagi Allah tabaraka wa taala nah Demikian Allah Walaikum. Nama baik. Syukur. Terima kasih atas jawapan Uisad demikian untuk Bapa Nana yang berada di Pondok Gede. Ya, ada pertanyaan kembali Uisad di layanam singkat dari Abu Nawfisa yang berada di Tanggerang Selatan. Assalamualaikum Uisad, mohon penjelasannya atas maksud dari nama Allah taala berupa al zahir dan al-batin. Sukran jazakumullahu khairan. Naam. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ya Abu Nafisa Tangerang Selatan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Naam, di antara asma Allah al-Husna الأول والآخر والظاهر والباطن dan الحمد لله ya, Rasulullah SAW ya, menjelaskan maknanya هو الأول وليس قبل كشيء هو الآخر وليس بعد كشيء والظاهر لس فوق كشيء والباطن وليس دون كشيء itu tafsir Rasulullah SAW tapi ada sebagian keliru memahami ya الباطن, dia memahami الباطن yang batin وَلَيْسَ دُونَكَ الشَّيْءٍ Berarti Allah itu kata dia batin paling bawah paling dalam dia mau memahami batin di sini sebabnya dia pahami batin paling dalam al-zahir yang nyata yeah. sementara saya menjelaskan ya, yeah. wal-zahir al-awal jelas ya, al-awal palisa qabla kashayi Al zahir balesa pada ini menunjukkan waktu, ya. Dari sisi keaguan Allah sih, waktu bahwa tidak ada yang mendahulunya, tidak ada yang Allah tidak akan fana. Dari sisi tempat Allah menguasai segalanya. Disini, al zahir di sini lesa fukah keshe, kena al zohur, al zahir, dalam bahasa juga ya, itu bermakna apa? Bermakna aluluh. Bati al zahir balesa fukah keshe menunjukkan pada ketinggian sifat Allah al ulu Mungkin jadi masalah al-batin. Karena mungkin memahami al-batin tadi mungkin ya al-batin -ba batin yang di dalam. Mungkin sebagai memahami berarti Allah paling bawah begitu. Bukan itu. Karena suami mengatakan ya al-batin walaysa duna kasyf. Ya. Bahwa apapun yang ada dalam semesta ini, ya di tempat yang paling jauh manapun, paling dalam manapun, maka semua hal itu, ya berada di bawah kekuasaan Allah, ya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bukan Allah yang masuk ke permukaan, ya bukan Allah yang berada di dalam bukan itu. karena nama Allah, ya nama Allah apa? Al Ali yang Maha Tinggi Maha Kuasa itu maksud dari jadi Allah mengetahui segala yang Allah yang lahir dan yang batin yang tampak dan yang tersembunyi. Nah begitu itu maknanya Rasululah tanpa leisa dunakasir. Niat leisa dunakasir itu tafsir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dunakah selainmu. Bukan Rasul mengatakan bahawa Allah yang paling bawah tidak dun. Kalau dun ini ya, kan kepada yang bawah tapi walisa selainmu syait berarti apapun di mana kedalaman manapun, tidak ada yang luput dari ilmu Allah ya kerana Allah meliputi hal itu semua itu makna dari al-batin nah jadi menunjukkan akan ya keluasan ilmu dan kekuasaannya kekuasaan keluasan ilmu Allah dan juga Keluasan kekuasaan Allah Taala ta Yang meliputi semua alam semesta ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, berikrar sejak lekar atas jawapan saya. Demikian untuk penanyaan yang berada di Tangerang Selatan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan di 0218236543 dan iya tentunya kami harapkan. Pertanyaan disesuaikan dengan pasangan kita di kesempatan pagi hari ini Ya silakan. Halo Halo assalamualaikum Mohon maaf sebelum dilanjutkan Dikecilkan terlebih dahulu Volume televisi atau radionya Halo assalamualaikum Mohon maaf sebelum dilanjutkan Iya Ya Kami mohon maaf Untuk para pemirsa atau pendengar Dan kami beritahuan juga bahwa jika sudah masuk di layanan telepon harap dimatikan atau dikecilkan volume televisi atau radionya. Baik silahkan kami berikan kesempatan kembali. Halo. Baik silahkan kami berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh bertatul. Ya dengan siapa di mana? Dengan Mbak Luhfiriau. Silahkan ke pertanyaan langsung. Ya terima kasih. Ya Ustaz, apakah kita yang merasa dengan selalu kekurangan atau dalam ilmu atau ibadah, apakah itu menandakan kita cinta ke Allah SWT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kepada hamba Allah ya ibu di Riau Barakallahu Fiq atas pertanyaannya Apakah bila kita selalu merasa kurang dalam beribadah Dalam melakukan ketaatan Bahkan mungkin disertai selalu merasa banyak dosa Apakah yang menunjukkan pada cinta pada Allah Atau mungkin kondisi positif atau negatif Itu mungkin ya kesimpulan Ma, pertanyaannya Ya Jawabannya adalah ini tentunya sebagai pertanda ya kebaikan bagi seorang hamba. Tapi sebaliknya bila seorang hamba telah merasa ya yang terbaik yang sempurna yang subaya, lengkap semuanya dalam ibadahnya. Ya, merasa suci dan bahkan dia merasa berhak mendapatkan sesuatu dari Allah. Itulah merupakan ya kesengsaraan dan kenistaan dia. Naam seorang mukmin sifatnya adalah dalam beribadah, dalam menjalani hidup ini dia berbuat yang terbaik, yang berkualitas di dalam kondisi yang seperti itu selalu di hatinya ada kecemasan ketakutan ya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan belum ada apa-apanya bagaimana dia akan bisa membanggakan amalan yang dia lakukan bacaan Al Qur'an yang dia khatamkan berkali-kali sholat malam yang mungkin dia tidak pernah tinggalkan ya Sementara hal itu semua adalah karunia, kemudahan, pemberian dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Bukan karena kekuatan Dia, bukan karena kehebatan Dia, bukan karena kehebatan kita. Kala dan sesungguhnya apa yang disampaikan tadi selaras dengan makna. sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya alamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al jannata amalu qal wala anta ya rasulullah qala wala illa yataqammana yataqammadan billahi rahmatin minhu wa fadl wa yumadku ketahuilah enggak seorang pun yang akan ya yang amalannya yang akan memasukkan dia ke dalam surga Sahabat bertanya, Ya Rasulullah Juga engkau, Ya Rasulullah Kata Rasul juga saya Kecuali bila Allah merahmatiku Subhanallah Naam Jadi kita bisa beribadah Bisa solat Bisa berdikir Bisa qiyamun lail, Bisa baca Al-Quran Bisa melakukan ketaatan Suatu karunia dari Allah Kemudahan dari Allah Maka kita harus berlepasi dari kekuatan dan daya upaya kita lah. Hawla walla quwwata illa billah. Wamakunna lina tadi ya an hadaan Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah tanpa karunia dari Allah. Sahabat mengatakan laulah Allah. Mausallina, walla tassaddqna, walla subna. Bukan kerana Allah kita tidak bisa solat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berzakat. Semua dari Allah. Maka jangan pernah kita merasa berhak dari Allah. Ya Allah, saya melakukan begini berarti. Berikan kepada saya. Jangan. Kita tidak berhak sama sekali. Semua karunia dari Allah. <coughs> Maka tak terasa hamba melakukan amalan yang begitu baik. Amalan yang berkualitas. Tetap yang namanya hamba Allah, dia merasa cemas. Imam Hasan Al-Basir mengatakan, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Yajmah baina al-ihsan wal khawfi. Seorang mumin itu selalu adalah ada matinya sifat ihsan berbuat baik yang terbaik berkualitas wa al merasa takut. Adapun munafik yang membusungkan dada bangga padahal amalannya jelek asal-asalan merasa aman dia. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan Imam Hasan Al Basri tadi, sesuai dengan sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah, ya tentang sifat mereka para sahabat, kata Allah, "Munladi na yuqtuna ma'atu wa kulubhum wajilah an-nahumilarabihi mrajim." Mereka orang-orang yang beriman. mereka orang, orang yang beriman yang melakukan apa yang telah mereka lakukan sementara kata Allah hati mereka selalu wajilah takut ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha setkala bertanya kepada Rasul tentang ayat tersebut apakah yang dimaksud dengan ayat tersebut ya Rasulullah apakah mereka yang berbuat dosa maksiat berzina mencuri minum khamr takut diazab oleh Allah Rasul SAW bersabda tidak wahai Aisyah putri Abu Bakar sesungguhnya dimaksud Mereka yang salat Mereka yang berpuasa Mereka yang bersedekah, Artinya melakukan berbagai ketaatan Tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Naam Jadi Kita merasa selalu kurang Dalam ibadah naam Siapa di antara kita yang telah sampai pada tingkat kesempurnaan dalam ibadah banyak kekurangan kita. Oleh kerana itu terus muhasabah. Ini terak di antara muhasabah tunabs yang insya Allah bermanfaat bagi seorang hamba untuk terus tidak terlena, tidak terpedaya, tidak tertipu dengan amhalennya, tapi dia selalu berprasangka jelek terhadap dirinya dan berprasangka baik pada Allah Tabaraka wa Taala. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Na am. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat al-ustad semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua. Dan untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan satu pertanyaan di lainan telepon kembali. Silakan di 0218236543 bagian dengan bertanya langsung. Silakan kami tunggu. Tang masih kami tunggu di 021 823643 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ila di Palembang. Ibu Ila di Palembang, mohon dikecilkan volume televisinya ya. silahkan Ibu Ila langsung ke pertanyaan. Gini, Pak. Mengamalkan Asmaul uh, Husna itu apakah jika setiap solat apakah bisa dilakukan setiap hari? Baik, itu saja ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Mister. <tuh> Terima kasih kepada Ibu Ilahia di Palembang para kaulifik atas pertanyaannya. Semoga kita semua ya senantiasa mendapatkan lindungan atau rahmat Allah Taala. Jadi memahami atau mengamalkan Asma'ul husna itu apakah setiap solat atau ya kapan saja? Ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan nama-namanya. Wallailah Asma'ul husna wa biha. Ya. Fad'u billa husna pada uhubih. Allah memiliki asmal husna pada uhubih, maka serulah Allah dengan nama tersebut. Ya. Yeah. Fad'uhu biya di sini, fad'uhu doa du mencakup dua. Doa du al-mas'alah, doa permohonan, doa permohonan. Wa doaul ibadah doa dan artian ibadah doaul masalah bahawa di dalam kita memohon sesuatu ya kepada Allah maka bertawasullah dengan nama-nama tersebut sebagai contoh kita hamba yang mungkin banyak berdosa, berbuat dosa mohon keampunan dan maghfirah kepada Allah keampunan maka kita memuji Allah, menyebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Ghafu, Ya Rahim, Ya Tawab, Ighfirli, Wattub Aliyah, begitu. Ya. Itu, dia ya, antara, Rahmanul Rahim, bila kita ingin mendapatkan dia, ya, Rizki, ahla, Ya Rizak, Ya Wasi' Al-Ata, Ya Rizukni, Rizkan Halalan, begitu. Ya, itu namanya, adua ad -du doa permohonan, ya doa ali ibadah ibadah maka termasuk dalam hal ini ya puji-pujian puji-pujianya dengan menyebut nama Allah memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi puji-pujian kepada Allah bukan sekadar hanya menyebut satu atau nama-nama secara terpisah atau merangkainya Al-awalu wal-akhiru Wal-zharihi wal-zharihi wal Bukan seperti itu ya. Yang dituntut bukan sekadar menghafalnya kemudian Mensenandungkan atau membacanya lengkap Kerana secara Tuntunan syariat Membaca syarat utuh Satu majlis misalnya, dari awal baca asmaul husna wabarakatuh Itu bukan zikir Tapi zikir kalau kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah Nama Asmaul Husna tersebut dibaca disertai dengan lengkap dengan susunan kalimat yang sempurna. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah kan begitu? Nah, Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak disyariatkan, ya, setelah solat harus membaca Asmaul Husna tidak? atau di tempat atau di pagi di petang hari atau di hari Jumat tidak tapi yang dituntut adalah kita memahaminya kemudian memuji Allah, mengagungkan Allah ya dengan nama-nama tersebut kemudian mengamalkan ya kita tetapkan apa yang terkandung di dalamnya dari sifat-sifat Allah karena setiap nama menunjukkan pada sifat, saya jelaskan itulah makna dalam hadis barang siapa menahsi Allah memiliki 99 nama ya barangsiapa yang menguasainya, menghafalnya, memahaminya, melaksanakannya, yang beribadah kepada dengan nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi saya sarankan ya, tidak disurat disampaikan bahawa tidak disyariatkan, tidak disunnahkan membacanya, mungkin ya, tidak ada dikit seperti itu. Yang ada Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah begitu. Jadi yang harus dipahami, ya, karena sekadarnya Allah Allah Allah, apa Allah Allah Allah? Kalau kita dzikir yang benar, Allahu Akbar, Subhanallah, atau Ya Allah, Irhamni baru. Tapi kanjut menjadi Allah Allah Allah, atau Ya Latif Ya Latif Ya Latif, itu bukan dzikir namanya. Makanya tidak pernah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eksemplarnya tidak mesti ya ibu baca, tapi jelas adalah bagaimana untuk fahami dalam berdoa dalam berdoa bertawasullah dengan nama-nama tersebut ya kerana Allah cinta kepada puji-pujian tersebut dan tidak ada cara untuk memuji Allah kecuali dengan menjemput nama dan sifat-sifatnya na'am Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa wa akhiru da'wanan alhamdulillirabbil alamin. Subhanakallahum bayi hamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.